Psalmul 3. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necășesc, mulți se scoală supra mea. Mulțic sufletului meu, nu este mântuire lui Dumnezeu lui, Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și ce -n ce -n capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și-am adormit.